Efter Pippis uppträdande på cirkusen fanns det ingen människa i den lilla stan som inte visste hur rysligt stark hon var. Det stod till och med i tidningen om henne. Men människor som bodde på andra platser, de kände förstås inte till vem Pippi var. En mörk hast kväll kom två luffare vandrande på vägen förbi Villa Villekulla. Luffarna var två ruskiga tjövar som hade gett sig ut på vandring genom landet för att se om de kunde hitta något att knycka. De stod att det lyste i fönsterna på Villa Villekulla och de bestämde sig för att gå in och be om en smörgås. Pip be henne den kvällen tömt ut alla sina guldpengar på köksgolvet och satt och räknade dem. Hon kunde visligen inte räkna några vidare men hon gjorde det ändå ibland för ordningens skull. 75, 76, 77, 78, 79, 710, 711. –Sjuttio tolv, sjuttio tretton, sjuttio sjutton. –Vad jag blir sjuttio i halsen, det finns väl i all sin dag några andra nuffrar i nuffreriet. –Ja visst, nu minns jag. Hundra fyra tusen. –Det är min sann mycket pengar det, sa Pippi. –Just då bultade det på dörren. –Stig in eller stå kvar, hur ni behagar, ropade Pippi. –Jag trugar ingen. Dörren öppnades och de två luffarna kom in. Gissa om de gjorde stora ögon när de såg en liten rödhårig flicka sitta där alldeles ensam på golvet och räkna pengar. – Är du ensam hemma? – frågade de listigt. Oh, – Inga lunda, sa Pippi. Herr Nilsson är också hemma tvärarna kunde ju inte gärna veta att herr Nilsson var en liten apa som just låg och sov i sin grönmålade säng med ett dockteck på magen. De trodde att det var husets herre som hette Nilsson och de blinkade menande åt varandra. Vi kan komma tillbaka lite senare, menade det med den blinkningen, men till Pippi sa de: "Ja, vi gick bara in för att fråga vad klockan är." De var så ivriga att de inte tänkte på någon smörgås mera. Stora, starka karar som inte vet vad klockan är sa Pippi. Vad har ni egentligen fått för slags uppfostran? Klockan är en liten röd manick som säger tick tack och som går och går och aldrig kommer till dörren. Kan ni fler gåtor så bara kör fram med dem sa Pippi uppmuntrande. Luffarna trodde att Pippi var för liten att förstå sig på klockan så det vände utan ett ord och gick ut igen. Ja, men är inte att ni ska säga tack skrik Pippi efter dem. Men ni kunde åtminstone öka på er och säga tick. Ni har ju inte vanligt klockvett. Men för all del far i fred så Pippi och återgick till sina pengar. Välutkomne gnuggade luffarna händerna av förtjusning. Såg du så mycket pengar, milda makter sa den ene. Ja, ibland har man tur sa den äldre. Det enda vi behöver göra är att vänta tills flickungen och den där Nilsson har somnat. Sen smyger vi oss in och lägger vantarna på allt i hop. De satte sig under en ek i trädgården för att vänta. Det föll ett strilande regn och de var mycket hungriga så det var egentligen rätt otrevligt. Men tanken på de många pengarna höll dem på gott humör ändå. I alla villor släcktes ljusen undan brunnan, men i Villa Willekulla lyste det fortfarande. Pippi höll nämligen på att lära sig dansa skjottis och hon ville inte gå och lägga sig förrän hon var säker på att hon verkligen kunde. Till sist blev det i alla fall mörkt i Villa Willekullas fönster också. Luffarna väntade en god stund till för att vara säkra på att Herr Nilsson skulle ha somnat. Men det sist smög de sig fram, de köx sin gången och bredde sig att försöka öppna dörren med sina inbrottsvärktyg. Den ena av dem, han heter Blom förresten, han kommer med lite tid av en ren händelse att känna på dörren och den var inte låst. Men tror du folk är kloka, viskar han till sin kamrat, "Dörren är ju öppen möttjan." så mycket bättre för oss sade kamraten en svart hårig karl som kallades Dunder Karlsson av namn som kände honom. Dunder Karlsson tände sin ficklampa och så smögde sig in i köket. Där fanns ingen. I rummet bredvid hade Pippi sin sovplats och där stod också Herr Nilssons lilla docksäng. Dunder Karlsson öppnade dörren och kikade försiktigt in. Det var lugnt och tyst. Och han lät sin ficklampa spela runt rummet. När ljusstrålen träffade Pippi i säng såg de båda luffarna till sin häpnad ingenting annat än ett par fötter som vilar på huvudkudden. Pippi hade som vanligt huvudet under täcket nere vid fotändan av sängen. Det där måste vara flickungen, viskade Dunder Karlsson till Blom. Och hon sover nog ordentligt. Men var någonstans är Nilsson, tror du? Herr Nilsson, om jag får be, hördes Pippis lugna röst under täcket. Herr Nilsson ligger i den lilla gröna docksängen. Luffarna blev så förskräckta att de höll på rusade ut omelbart, men så kom det i att tänka på vad Pippi hade sagt att Herr Nilsson låg i docksängen. I ficklampans sken fick jag också syn på docksängen och den lilla apan som låg i den.